Так, говорив він, а серцем у грудях плекав ще надію, що тятиву він натягне і стрілу крізь залізо пропустить. Справді ж, то перший стріли разючої мав скуштувати сміливих рук Одісея, якого у нього ж у домі, так він безчестив, ще й інших на те підбиваючи друзів. Отже озвалась до них Телемахова сила священна. Горенько, розуму зовсім мене сам кроніон позбавив. Матінко люба моя, розсудлива завжди й розумна, каже, що заміж виходить, за іншого й дім покидає. Я ж тільки знаю, сміюсь, та серцем безумним радію. Що ж, женихі? Починайте змагання за цю нагороду. Жінки такої тепер не знайти ні в Ахейській країні, ні у священному пілосі, ні в Арголіді і Мікенах, ні на ітаці самій, ні на чорній землі Суходолу. Знаєте це ви й самі. Навіщо ж хвалить мені матір? Не допускайте ж п'яних відмовок і не відкладайте Лучних надалі змагань, Щоб могли ми їх бачити врешті. Спробую я в стрілянині Із лука і сам позмагатись, Як тятиву б натягнув я І стрілу пропустив крізь залізо. То не смутила б тоді моя мати мене, І за іншим з дому тоді не пішла б. Разу же вмію тримати Прекрасну я батькову зброю. З цими словами він раптом підвівся із з плечей своїх скинув плащ пурпуровий і гострий свій меч, що висів на раменах, перед усім поставив сокири, для них прокопавши довгий рівчак, рядком, усі вирівняв їх він по шнуру і землю кругом утоптав. Усі дивувались ахеї, як їх поставив до ладно, хоч досі цього і не бачив. Він Відступив до порога, щоб спробувати лук натягнути. Тричі з великим зусиллям зігнути його намагався, Тричі з снаги бракувало, але не втрачав він надії, І тятиву натягнути і стрілу пропустить крізь залізо. Може б її натягнув у четверто, напруживши сили, Та Одісей, лиш кивнувши чолом, Намагання ці стримав. Знову озвалась до них телемахова сила священна. «Горенько, видно й лишусь, я слабкий та бесилий, чи надто я молодий, і на руки свої ще покластись не можу, щоб захиститись від мужа, що кривдити нас починає. Спробуйте ж ви, що від мене, мабуть, набагато сильніші». «Лук натягнути! Давайте! Почнімо вже наші змагання!» Мовивши так, і на землю поставивши лук біля себе, тут же його до дверей прислонив він, обтесаних гладко. Поряд із ним і стрілу притулив до окільця дверного. Потім, вернувшись, сів він у крісло, з якого підвівся. Саме тоді обізвався до них Антіной, син Евпейта. Товариші, чергою всі зліво направо ставайте. З місця почавши того, від киля нам вино наливають», – так говорив Антіной, і подобалось всім його слово.